Hallo meine Herren, du red je Shaia Scheffer. Seit paar grisd auf reddnicke Bicher, a seriea rekordiert in der jidische Volksbibliothek in Montreal und digitalisiert und banait durch ein jidischen Bichercenter in Amos Massachusetts. As er wird leinen zusammen miten Vorlehner, kennt der a Rupplodn das dos dasige Buch umsetzt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 Ich hab oft nur geklärt wegen dem. Es sind nur Menschen, wo sie mögen oft den nach Wussfahrer Gemeinheiten kommen bei seiner Reus die Verbrechens heuleleuchtendige Mitzvies mit Strahlen bekranzt. Und verkehrt wieder. Es sind nur solche, mögen so nach oben die reinste Gewohnheit, wo sie tun, kommt der Reus an der Weirele. Ot nehmt mich, Le Muschel, wo sie so eine Schwellen tun, er geht an Anstände gesagt. tempe ständig garo ist da fin als elches wohl schlos nicht der mur des gewissen rein und mir sogar in der gesiert habe ich feinde jeden es ist a gemeinheit und an netter trechtigkeit ständig recht zu sein bin der strahl glücklicher als ich bin a sündige wie alle gäum sind in euch pappesger ist in der hinset gurnisch kan geht Er hat euch lieber ein bisschen zu drücken auf dem Gewissen, nicht für eure Papische, wenn sie sich zu melden. Und nein, Gregorowitsch, hat euch etwas auf sein Gewissen. Oh, ich weiß es. Na, oh, der, weiß ja, wie ich aus, ist ganz naiv, ständig rein wie ein Teuf. Ich weiß gar nicht, wie ich will, bei seiner Zeit kann nur bleiben mein Leben. Nur es ändert sich, Gott sei Dank. Ja, Sachariska. Komm, lau ma ois trinken van Sachariska's sindige Gedanken. Dus machte ma so i nun zu mir. Trink, Sachariska, der langzim dem Champagne koste meul. Va deine sind. Mir wellen sich mein, als er soll sein, wo's mehr. Na no, du sollst uns da noch a rota huben, meidale, sagt der alte Mirkin. In der Teer hat sich gehärta klapp und vite ist die gesellschaft gestärbt geworden zwischen der aufgespreiten beuhangen hat sich bei weisner hohe schlanke blonde frau mit weißen reusen in ihre rums ihre goldenen haare haben sich seitoys von dem langen belebten offen da bissu frei gemacht von der friseur und gehaben sich zu verlassen wie ein wind wollte geblosen sie hat ausgestreckt von der weisens nach ihre weiße lange hand von ihrem fixen Ballerina-Reus mit dem größeren Reusen-Cab und sich umgeriefen mit einer melodischen Stimme. »Sami, moich und Nienitschka, mein Freikad. Noch gehört, als du bist du mit deinen Hüssen, habe ich sich nicht gekonnt, einhauten, als ich soll dich nicht küschen und gratulieren dir.« »Ach, Sofia Akadievna, ihr sind du«, hat sich Nienitschka aufgehabt und er sich an die Känge gekommen. Die Frauen haben sich herzlich und lange geküscht. Da läuft mir auch vorzustellen, Gabriel Chaimovic Mirkin, mein Papischke, Zachary Gavrilovic Mirkin, mein Gruß, und auch Gregorovic Rasmin, Gräfin Arbusov, Sofja Kadebner. Die Herren sind gestanden und geschweigen. Gesch Nein, ich will nicht stehen, seit wir alle gesinnt und glücklich sind. Ich habe nur gewollt, mit ihr zu küschen, sie ist nicht mehr. Seit Meuchel hat die Grafen gesucht und sie hat einen Blick geworfen auf die Männer und sich länger aufgestellt mit ihren großen, treuren Augen auf Sacharin, wie sie wollte im Gewalt durch den Augenblick kennenlernen. Der Graf, als sie gewartet auf ihr bei dem Tier in seinem Pelz schauen, hat gemischt reinkommen durch seine Frau. Er ist gewöhnt, ein Jünger noch, ein ruhiger, halbverschliffene mit mongolische Eugen. Seit morgen mein Pelz hat der Graf gesucht mit der bitteltigen Schmeichel, geschockelt gehalten die Hände von der Männer, gesegnet sich und genommen sein Freund der Nurem um ist er rausgeführt. Dus ist die Gräfin Narbusov, Sofja Akadjevne hat der jünger Mirkenebis gefragt, der steunt. Jo, ja, wus wundert sie dir, weil sie ist er so jüngern schein, Was hast du gemeint? Sie ist ein altweib? Hat Nienetschka gefragt. Nein, ich wundere sich, ich wundere sich, hat Mirkin gesagt, wie für sich, wo sie ist so treurig, als ein weidig dicker Blick in ihren Augen. Und ich hab gemeint, sie ist dumm der Freilich. Und wusste, kennst du das, sie ist treurig? Fragt Nienetschka. In ihr Reden bleiben wir alle gesund und glücklich. Glückliche Menschen reden nicht das so. Das ist wahr, ist masken der klüger Boris Abramowitsch. Ich weiß nicht, was wusste. Mir kommt vor, als sei, wie sie wohl gestammt von Jiden. Nein, no, gewiss nicht, fragt Sacharik. Du hast getroffen, sie ist taka Jiedischke. Nein, no, sie ist übergegangen auf Pravoslawie, weil sie keine Chance haben vor ihrem Graf. Nein, no, wie das so bist du gefallen auf den Gedanken? Aber sie ist ein Jüdischer, sie sieht doch gut aus wie eine solche. Ich weiß nicht, warum, es ist mir so eingefallen. In ihren Augen liegt etwas er wie eine solche, und seit wir alle gesunden glücklich haben, hat mir nachher mal übergeheilt, dass der Greifen das Wetter passiert. Nun, nun, Sachariska, die Greifen hat auf dir seitens einen großen Eindruck gemacht. Auf Mama bin ich steifersüchtig, aber auf der Gräfen will ich sein eifersüchtig. Besser als euch. Hast du allein gesagt, Mädchen, als du willst, als Achare soll euch etwas geben auf dem Gewissen, hat der alte Mirkin gelacht. Noch alle, die haben noch Zeit gehabt, sich zu befreien von der Gräfens Eindruck, sind sie wieder überrascht geworden von einem anderen Besuch, ein klappender Tier und zwei Diener vom Kabarett, hab mir reingebracht a selten großer Korb mit rote Reusen wo so haben im Keim der Schleibt hinter sei ist noch gegangen a jünger Mann a ein Dara nach höher mit seiner a Scharve mitischen neu sein wo schaut sich am Bolest na rois gewesen sein ausgeschnittener beinerde Knus eine rophängende Garlep die Prozessie ist ungekemefantisch wo die 10er auf mein begestellt dem Korb Blumen vaninitschken und aufgetreten. Auf seinem Ort, vor dem Buket, ist geblieben Stein, der junge Mann. Er hat sich verbeugen von Jinnitschgen, von Gavril Chemowitsch, und die zwei Ecken von seinem langen Frag haben sich verspreit. Er hat sich umgerufen in einem feierlichen Ton. Gavril Chemowitsch, der Leute mir auch zu gratulieren, zu der freiliche Geschehnung in eurem Spuche. Der alte Mirkin hat gelöst fallen die ausgestreckte Hand von dem jungen Mann und gegeben einen starken Klimper mit dem Tischglock. Und wenn der erschrockene, toterische Ballabus hat sich bewiesen in der Tür, hat sich der alte umgeriefen in sehr ruhigen, geschäftlichen Torn. Heißt, deine Diener, als er soll nach Rüstrücken dem Korb blumen nach dem Herr. Und er hat da weggebeugend seinen Blick und nun gab im reden zu dem Tisch. No mir wenden sich noch einmal gegen Gavril Ramovic. Hat gekeucht der junge Mann, wo sich erheiß mit dem Kopf schockeln von einer freilich gemachten schmeichele aus seiner kleine Bonseller. Du ist Mischa Molodets, erst der Kombinator in der Residenz der erklärt vor der Gesellschaft sein Handeln der alte. Er hat vermutlich Millionen verloren und wieder selber kommen. Er sucht die Gelegenheit schon seit Jahren ein Reiz zu kommen mit uns und geschäftliche Verbindungen. Ich lasse mich da rein in die Kantor. Nun, es ist schon Zeit zu gehen. Seht sich aus, als man in den Saal gewollt worden ist, als wir gewinnen sich durch. Der Alter hat umgeklingen nach der Rechnung und nachdem wir er übergelassen der Dienerschaft erreichen können, hat er unter dem tiefen Verbeugen sich am gute winchen von balabos und dinerschaft geholfen jönetschen zu verlassen dem kabarett zurücke mit dem gaber zu der türe von seiner kabarett haben sie wieder ungetroffen a gruppe junge männer wo haben sie geprüft auf stallendem weg zwei zivil gekleidete junge leit mit bändligen latzen von seiner frek und einige kofezieren in uniformen Nach allem sind sie doch beilessig. Alle sind sie beilessig. Wieso wollen sie sich nicht verstellen in Fragen? Hat einer von den Zivilgekleideten gesucht. Und die übrigen haben gelacht mit der schickere Gelächter. Der alte Amerikan hat sich gemacht nicht herrnig. Er hat gehalten, die nicht fest in der Nurem und gesucht den Weg, wie auszumeiden die schickere Gesellschaft. Nur Zachary hat sich aufgestellt, bleich geworden und getrotten im Puhnumerein dem jungen Mann, der sich so beleidigt hat. Wer hat es gesagt? Doch no, jeder Zachari hat noch Zeit gehabt, zu so verändigen den Satz, hat er doch viel wie eine starke Hand in den Mund beim Ohren und schleppt ihn nach sich mit Energie. Eine gute Nacht, meine Herren, seid ihr so freundlich, und geht ein Weg, eine Dame, hat sich umgerufen, der Rauter Mirkin zu der schickeren Gesellschaft, mit einer guten Mütten Schmeichel. Von sich allein, wie instinktiv, haben sie aufgetrotten den Weg von Jinnetschgen, verbeugt sich, vergessen die Gefühle zu verändigen, sei er lachen. Ja. Was willst du, geschossen zu werden auf Nord, Jünger? Wenn ich wollte gewollt reagieren auf Schukurim, wollte ich die sibirische Bahn nicht gewöhnen, geboit, hat der Alter gesagt zum Sein, wenn sie an seinen Aros gekommen sind. Auf der Gass? hat sie aufgefrischt, der Kieler, micheieriger, frostiger Wind, was das ständig so wohl noch ruhig versteckt ist. Es hat noch ausgesehen, tiefe Nacht, wie die Nachtvoll sich erst angefangen. Gottes ist schon gewöhnt, ganz spät auf dem Seige. Keine Wurne ist schon nicht gewöhnt, und die Sterne haben schon euch gehalten und verschwinden. Auch um die Upwarten des Geschlittens, Für das Tier vom Kabarett hat sich zu neu geklebt die aromische Ohren mit der Bevölkerung von den Päderburger Inseln. Sie haben aufgewahrt die Gäste, wo sie kommen nach einem äusschen Restaurant, gar keine Doofen zu bekommen. Es sind eine gewöhn Mütter mit Kindern unter den Tüchern bei den Brüsten, jüngliche Mädchen bei den Schürzen, halbnackte alte Leute, mit Wörwissen und Fies haben sie getrottenen Schnee, gezittert vom Kelch, die Blusen dick und heuchendückende Finger, Hutsch, da haben sich alle gehört, auch umgeklicken, auch immer feiert, wo es der Ballabus vom Kabarett hat von dem Zweck gelöst Unsinden versehen. Der jünger Mirkin, bleich, aufgeregt von der Szene, wo sie auch noch was übergelebt, hat noch nicht Zeit gehabt, ihn um aufzusammeln in seiner Küche. Der alte Mirkin, wartendig auf die Schlittens, wo Sardiner ist gelaufen gerufen, hat der Klole zerbissen zwischen seinen Zehen, Kikindik auf die Uhrmeleitende Kält. Stamm. Gavriel Chaimowitsch, gedenk dem Gott, wusses geschehen? Mird gewagt, eich zu beleidigen, bei mir ein Häus? Ist der tuterische Ballabus eben nochgekommen zu laufen in Drossen zu des Schlittenzeräus. Wollwann, gornisch es geschehen? Wer sagt, dass es zu seppes geschehen? Na, du haste hundert Rüppel und zeteil auf Keulen, fasei du, fang kovet von Jena Salamonowna Halper oder alter Merken herausgenommen tragerte er von sein Brusttasch und er lang dem Balabus unversichtlich auf der Uhr mit Weibern mit den Kindern der weiche heim mit zu gegangenes schweigen trotzte peinlichkeit von dem unangenehmen incident ist viel gemeldet in gelaschen geworden durch dem alten merkens verhalten sich in handeln Doch ist der Weg geworden verbracht auf stillen Nachdenken. Nur bei dem Teuer von Advokatshäus, wenn Jinnitschka hat gewartet auf den Schweizer, als er soll hier öffnen, hat sie auch flinken Küsch gegeben, mir rüßen in sein Mäul rein, zum ersten Mal in sein Mäul und gesuckt mit der Schmeichung. Und nur halte mir, gefällt mir Eierfutter besser für euch. Kapitel 21, aber gegenisch. Zum Morgens hat sich Mirkin aufgehäuben in die ersten Schuhe von Tuck. Er hat sich der Mund und futter Sonntag zu kommen in die Kantore rein. Eider, er geht zum berühmten Advokat. Es ist schon ein wenig spät und er hat sich geeilt mit dem Untin, genommen als Schlitten und verfuhren zum großen Bankhaus auf Nevsky, wie sein Futter hat sein Kantor gehabt. Heute ist es gewesen im Sommer, Und die Kälte hat den letzten Tag ein bisschen nachgelassen, hat sich mit einmal ein neuer Frost gemacht. Der Schnee auf dem Brug ist ausgedrückt geworden, hart und gekrischelt sehr wie Farfel. Menschen sind gelaufen über die Gassen mit verbundenen Euren, eingekortscht und geheucht sich in den Händen. In der Luft ist gestandener Nebel, wo sie gefreut worden waren. enn hört mit der verbleierten milchigen Wolken herumgeheilt ganz Peterburg der himmel ist geweiht wie ein grausige gefrorene scheub durch welchen der malochen mehrer raupte kikn auf der erden kommen ist der sohn von sardog hat so viel von zeit zu zeit sich durchgerissen durch dem nebel er sollte sein so gefroren zu ihr ort und sich nicht gekontrieren er sollte sich der tag und sie wird schon dort überbleiben und zugefroren in den Eibigkeiten rein. Das Bankhaus von der Firma Mirkin hat sich er gefunden in einem von den neuen Neffsgehäuser. Der schwarze Marmor hat sich er geglanzt vom frostigen Teuf, das ihn bedeckt hat. Nachdem ist Mirkin herangekommen in die mächtige Größe Saalen, hat er mir umgenommen als ein Hitz von den vielen Menschen, Bewegungen, Also es hat sich gedacht, dass die Menschen paaren von sich. Es hat eine lange Zeit gegeben, bis man hat ihn geschlossen zum Foto. Der Wohnzimmer, der sich geführt hat, zum Geschäftskabinett, ist gewesen voll besetzt mit Interessanten. Teil in Zivilkleider, Teil in Uniformen, Menschen mit wahnsinnig steifem Minnes und harten Kragens und auch ohne Arbeitende mit russischen, schwarzen, hämtlichen Stäbeln. freuen in neilsten schwarzen freuen in tieche junge scheine und ältere beamte mit medallen und mit Nuren, und haben eine ruhige, dicke portfellen durnurn und zum gemacht der brügigste gemeine wo es mir da läuft sich zu räuben von sei zweier teil zeit nur de zwei schweizer in banke schöne formen mit heurige geputzte stebel hoben energisch rotsch mit der reiz und mit der leichten schmeichel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 selbst sich wenden zum Sekretär Kim Stefanovic merken, was sehr selten passiert sein Foto Kanton. Die Schweizer Nobber haben dem doch gekannt. So haben gesucht zu der Läuben zu warten, da wenn sich bald beisen. Das schwere Tier vom Fotoskabinetts aus gegeben, einer Markt finden, angenehmen Zigarett mit der heimischer Warmkeit.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 hat er sich gewendet zu einem von den Schweizern. Ich komme weiter heim, hat er zugegeben zum Sie, nachdem wir er dem Senator begleiten bis zu der Tee. Er hat sich herumgeguckt, herum auf die Wartendicke, welche haben sich aufgehalten bei seiner Scheinung und gewendet sich zu sein mit seiner befehlenden Stimme, gemildert durch seine Artigkeit. Ihr werdet mir morgen sein, meine Herren, es ist mir unmöglich, Heintag zu sehen. Ihr wird sich bei Darfen wenden jeder zur sein Abteilung, so welch er bei Darf, so hab Instrukt zur sei an kiegende Kim mit Fußer kennener, Vasilij wegen die Pences fährt zum Sekretär, er weiß bescheid. Gabriel Hamovitch, ich hab so euch ein Geschäft von erster Dichtigkeit, hat sich zugerissen sie, zu ein schlanker heurer Herr in ein steifen Kragen mit Geschäften wird er sich wenden in die richtige Abteilung. Ich bedäule, ich habe kein Zeit nicht, hat er alte Mirken gesucht mit der Schweichel in seinem Backenberg und zugemachte Tiere hinter sich. Papischke, ist das nicht gewesen, Akimov, wo es noch was, nur, was er raus von dir ist? Statski, Sowjetnik, Akimov? Ja, hat der Vater aufgehängt von dem der steunten Sohn, er einsteckendig seine Gehle mit zimmerpflecklich versprinkelter Hände in die Seitengeschendler von seinem breiter sammeltener West, über welcher die Größekeit von seinem Seiger hat sich gebombelt. Der Unterschriftfälscher »Was stütter du bei dir?« hat sich er gefragt. Unterschriftfälscher und der alte Haupt verkrimmt sein oberste Lieb. Es ist, wie mir rief der Sohn Und doch, nach allem, ist der Sakimov-Senator, Vorsitzender von der Waldkonzession, wirklicher Staatskirche Sowjetin. Er ist gewähnt bei Solomon Ossipowitschen mit seiner Essig. Er hat ihm aber gewissene Tiere. Umsetzt hat er es getun, zu flink sich geeilt. Man bedarf nicht, dass er geschwind mischt wird. In Russland kann sich das allem enttreffen.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 dos bus bei ambera felker heißt da fabreren es ist noch ein stein mus für russland wir haben do ein neisechn mit menschen nicht miten gesetz wie hat er sich ausgedrückt der tanzmeister amoral nicht für einzeln nur für den ganzen scheibet und du es euch mit recht recht nicht für einzeln nur für der ganze bespruch es parn scheibet für der kaste Bei dem Klaas meinst du Papischke. Oh, das rätst du schon wie ein Sozialist. Und das hab ich feind. Nicht dafür, weil es ist ein Sozialist, sondern dafür, weil es auf vielen Orten seine Doktrin ist, die an Maschinen zu passen, von Deutschen, von Englischen und von Russischen Menschen. Das deutsche Handel passt sich aber nicht für einen Russischen Menschen. Wenn es wird einmal kommen an andere Gerechtigkeit, an soziale Gerechtigkeit, wie ihr ruf des Sohn, wird es nicht werden importiert zu uns von fremden Ländern, nur sie wird auch auswachsen von der tiefen ist von der innerlichen russischen Schumme, zugepasst laut dem Charakter, Begriffen und eigener Maus von Joche. Als auch eigene russische Frucht. Ich hab dich dir schon einmal gesagt aus Russland, ist noch nicht fertig. Der russische Mensch hält sich erst in einer Reusscheule. Der russische Mensch ist noch wackelndig. Heute kann er sein Millionär, ein Zare, ein großer Seucher, ein großer Gutbesitzer und zum Morgen ein Schicker an eine Vignette nicht. Ohne richtige Sibbe. Er ist noch jünger, der russische Mensch, und wie ein Selchen bedarf man ihn behandeln, wie ein Kind. Die anum schulde Kind, woß weiß alleinisch, als es stut schlächt. Ort hoste sich nächten, gewort an Keichenstellen a schickeren Mensch da fa, woß er dich beleide, tief beleide. Woß wolt gewei, wenn ich schlepp dich nisch abeg. Sein Hafa wolt da rausgenomme mit dem Revolver und dich da schossen auf Nord. Efscha wolt mi nehmen bestruft mit der Höde sta fa und nebst du seuch nisch. Und ich bin sicher, dass mit dem, wo sie sich auf sie gesucht hat, haben sie sich verschämt. Und heute hat er selber einen jüngeren Mann, es wird sehr darauf, als er sich aufmerksam machen wird, als er sich verschämt hat, in der Gegenwart von seinem Kalle, Chochayit, wird ihm sein Gewissen peinigen und er wird bereit sein, zu kommen, zu laufen und dich rüberbeten. Übrigens, weißt du, wer es hat den Schlechten beleidigt? Nicht kein anderer wie er Akimovs Sohn. Ich kenne ihn ganz gut. Nicht einmal schon gewähnt bei mir Geld zu holen. Akimovs Sohn, schreit Heus Mirken, und du hast den Futter gesucht auf ihn? Du hast den Tag gewähnt bei mir, der Futter seiner, mich überbeten. Ich weiß nicht, wer es hat ihm gesucht auf ihn, als wir auf Nächten gehabt haben, um Angelegenheiten mit seinem Sohn. Der Sohn, sagte er, schämt sich die Augen zu weisen von mir und hat dem Futter geschickt, als er, so können wir mich überbeten. Er meinte, als er hat es getan, es ist eine neue Rechnung. Der Vater, weil er bedarf, meint, Teufel, ich bin überzeugt, das nicht. Also das Gewissen hat ihn getrieben. Und er hat ihm auf einmal aufmerksam gemacht, der Rolf später. Ich habe aber ja ausgenutzt die Gelegenheit und habe den Futter geborgt der Hunderttausend Ruppel, wo es Heirat bedarf, gut zu machen, die Bücher auszugleichen. Ich weiß, ich habe damit gehandelt, sehr jüdisch. Na, no, ich habe es nicht gekonnt, helfen. Du hast schon meine Rasse gearbeitet, die Bücher auszugleichen, lacht mir, mild ausgedrückt. Falsche Unterschrift. Ich habe dir einmal gesagt, in Russland ist ein Stück ein Verbrechen. In Russland ist nur du ein Versehen, ein Tues. Und ich bin überzeugt, dass man wird es an eu euch dort aufpassen. Ich meine, in Häuf, die Biche auch alles zugleichen. Nicht kein falscher Unterschritt. Und er hat sich nicht mehr von dir. Zuerst hat er sich gefeinigt. Wie heißt, sagt er, ich bin gekommen, dich überbeten von meinen Sohns Grobkeit. und du willst mir mit der Teuwebatson das geht nicht das verschemt mich zu viel hörsch mit der Nemesgerät weiß ich wirklich nicht von wann das geld zu nehmen in ministerium finden wir schon also gleichen der prokuror hat gekriegt aber fehlt da weil dit jella zurückhalten ja katarina sa sa brochowa hat ihr verzahren geworfen zu de fies und es beuer hat euch geholfen an eigne menschen bedarf man nach reusch helfen der blote hat er gesagt gott hat geheißen nimm das geld heiß mir zurückgeben dir bicher euch zugleichen und ich weiß es nicht schon wann es zu nehmen und du kommst mit einer offenen hand du seid so viel christler hat er gerufen du weißt das so dir azheden sind die beste christen und ausgeschrieben im Check. Übrigens ist es nicht so ein schlechtes Geschäft, derer Kimmow wird noch einmal zurückkommen. Er ist noch nicht verfallen. Ich bin drin, ich bin in Ruhovna und ich bin in Feuer. Und ein Mensch gedenkt länger ein Teufel, was ihm dannst du, wenn er ist gefallen ist, wenn er liegt in der Tiefen, wenn er dannst du, wenn er steht in der Höhe. nach dazu a russischer mensch ich da leut mir zu zweifeln a düsses geweind der motiv von dein handeln pappisch gehabt mirken gesucht der aut amerikan hat sich mit seiner beide hand gleichgemachte bondsis wie er wollte bes herabgeschlängend dort unter sein hand ohne geschwelt als er so wer bemerken außgezeugen sich die zwei lange spitzen von seinem backenbeerd in der sich sich habackle gegeben in sein tiefer bekeme leiden auf fodder steht ich bin assoiche ich hab meine prinzip in dem handel ich hab euch meine methoden ich schäme mich nicht sei sei haben mich gefährt schon weit von mein da volk no du smo hab ich nicht geklärt wegen sehr und ich glaub als du das, was mir haben wird verdienen deine Kinder, wenn er solche will sein, stein reichlich. Noch hast du mir den Stammut erzählt, wegen einer Jeden, wo sie gekommen sind, zu euch dort, wegen ihrem Schuggen im Sinn. Ich habe er mir nicht mehr bis dort verschickt, durch 20 Jahre, eine Stanz geraten. Ihr könnt sich nicht gerne zu geben. Dem Urteil hat er rausgegeben das Kriegsgericht, und der Zar allein kann ihm nur no Gnädigen. »Ihr hat nicht keinem, wer soll die Sache bringen von dem Zar, nicht wahr?« hat der alte Mirken übergebeugen sich über seinen breiten Maronen am Tisch und mit einem massiven, bronzenen Papiermesser in der Hand geteilt zum Sünd. »Sei moichu, Papuschka, sei moichu, ich hab gar nicht gemeint. Beruhig sich, beruhig sich, ich weiß es«, hat der alte Geschmächt. Ich habe wegen dem allem der Zeit ein Kimoffen. Ich habe ihm geschildert dem jüdischen Soldat, besser dem frommen Juden in Soldatsgekleide, wo seine Mone ist das einzige, wo sei vermogt, um es Gerät für ihr san Leben wegzugeben. Oh, gut so hob meine Mone hat halt er gekrächts verzehr. Nun, wo sucht er gesucht da Kimoff? Admerk ich freit den Futterum geduldig. Gesucht Geweint hat er, wie ein kleines Kind geweint, aufrichtig, er ist geweint, in den Herzen sich geschluggen und geschworen sich, als das erste Mal, wenn man ihn zulassen zum Zahn, wird er sich Waffen vor ihm zu den Füßen und nicht beitern vor sich, noch vor dem jüdischen Soldat. Alles Ding will ich dem Badisch erzählen und nicht gläubig und noch mehr. Und der jüdische Soldat wird der Reus-Helden akimofen. Der Zar wird sich zu weinen, wenn er wird erheirern und wird schon einseitig akimofen euch begnädigen. Ihr kennt nicht den russischen Menschen. Du sind doch Kinder, sei schlug und weiß nicht, was was. Trinko und weiß nicht, was was. Ihr wird mir noch bedarf und zustellen dem Namen und Polk vom Soldat, und die Stutt, von wann er kommt, aber ich soll es als übergeben erkümmerten. Er erwart er noch die Tage zu wehren Zügelos zum Zar, wenn er wird nur die Bücher ausgleichen. Ich will euch los und wissen davon. Papischke hat Mirken ausgeschrieben wie Amur, wenn er es noch in Jekotterinenburg gewesen, wenn der Futter den Plötzchen geberascht mit der Besuch. Also hat er sich jetzt gewollt, Waffen zu ihm. Und du hast dich Nächten gewollt, schlugen vor der Beleidigung von der Schickern und bist weiss gewesen, von sich auf dich herweggeschleppt, ein Duell, seh ich, wie viele Güttersachen sind davon herausgekommen von der nächtigen Beleidigung. Ein Mensch hat drei Rote gehabt, ein zweiter Mensch geraten wird geworden und dann jeder wird keine Freilache fahren nach Hause. Und ein bisschen anders wird die Hand gehabt, zu beklagen, zu teuten, lacht der Pfote. Du hast recht, Papischke, hat Mirkin gesagt, wie ein er Jüngel, was man lernt an Lektien. Nein, no, nicht wegen dem habe ich gewollt reden mit dir. Ich habe doch dir zu etwas gerufen. Ja, warte noch ein Minus, setz dich, setz dich. Der Alter, der Weiler, er ausgenommen in seiner Tetsbüro, er ausgetunst ab, in die Schnee auf der Nuss und er reingekickt. Ja, wegen Nienitschken habe ich gewollt reden mit dir. »Willst es du?« »Oder aufscher Loma gehen, wo...« »Ich bin schon heimt fertig mit meiner Tugarbeit.« »Und danke Gott, den besten Tug für eine lange, lange Zeit.« »Gerate wieder Jeden, ihr Sohn.« »Weißt du, wo es geht, Frau Tein, dem Alten?« »Du hast noch nicht gegessen.« »Kling gut, aber du willst heimt nicht kommen auf Empfang.« »Ich will behaupten, dass du dein Leben steigern.« denn Dame will ich taget dus reden mit dir um mir furen in europeske dort wird denns keiner steiern erschabell mir da nur zusammen erbe furen zu olga mich erlaubne ich wol gebot eus gefinde wie jenitschka fehlt sich noch der nachtege um angenehmlichkeit kapitel 22 tate und son Als Täter und Sohn haben sich beide schon ein bequem gemacht und ein Winkeltisch vom größten europäischen Saal, wo sie es noch zuliebte frühe Schuhe in die Matlade gewesen, hat der Vater umgehoben zuerst in der Ton, wie er wohl zu sich allein gewesen geredet. Sie ist nicht kein einfaches Mädel, den jenisch geredet, sehr ein interessanter, der Fahrer bei euch ein komplizierter Charakter, ein schweres Adatsch, denn du wirst mir mögeln sein von Österreich. Ich hab mögeln, mein Sohn, du musst dich vorbereiten dazu. Das heißt, du musst unheimlich zu viel go a ganz andere Art leben, denn du willst ihr Mann sein, denn du willst mit ihr glücklich sein. Mirken hat geschwiegen, herrn die geschwiegen. Ich kann sich ein Freund, ja, sie ist nicht kein einfacher, die Nünitschke, sie ist aber der Fahrer, eine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 badarf mir. Jede Weib badarf mir doch 10. A Weib nimmt mir sich nicht a Fertigs. Und wegen dem Ort will ich reden mit dir. Du wirst doch mir der Leuten. Red um gesteiert pappisch g. In ein Weg bin ich sehr glücklich von Stuhos durch euch geklippt dein Jenitsch gern. Ich mein, du bist die Frau, wo du badarfst. Sie wird dich heuf wecken. Jo, ja, mein Sohn, du bedarfst, man soll dich heuf dreißeln. Du machst dem Eindruck, wie du wirst gewinnt geschliffen. Samorrufer bereit. Mit dein Gymnasium, Universität, mit dein etlichen 20-jährigen Leben, bist du noch nicht daraus gekommen von deinen englischen Schulen. Ich weiß, ich weiß, das ist meine Schuld. Deine Erziehung, dein ständig Alleinsein ohne Familie, Das ist meine Schuld. Noch Zeit, sagt er. Eine Räusegabe, wo noch die Kinder sich erläutern ist. Zeit wäre ein Mann. Ein Mann mit einem eigenen Willen, mit einem starken Willen, mit einem Verlangen, nicht in allem zu ticken in die Augen rein. Du überlegst dich nicht auf mir, wo sich zu dir so frei ist. Nein, nein, sagt mir ein Kind. Die selbe Werte, auch der Punkt, die selbe Werte, hat mir gesagt Olga Michalowna. Ob sie hat ihr euch dasselbe gesagt, bin ich zufrieden. Du musst dich nehmen in die Hände rein. Ich will als mein Sinn so sein, ein starker, selbstständiger Mensch. In der Hinsicht, meine ich, wird dir Nina Salomunowna sehr viel helfen. Sie wird euch, als euch zu sagen, mitreißen mit sich. Und ich bin zufrieden. Und nach dir noch, Papischke, was bedarf ich denn solches? fragt plötzlich Mirken überhakent ich den Futterstrei. Das sehr Stück Leuberg bedaste ändern dein Beschäftigung. Die Beschäftigung, was du hast, die rausgeklebt. Ein praktizierender Karrer Advokat ist nicht sehr zu gebärst für deine Fähigkeiten. Wenn dir fest mehr möge sein von dem Leben, wo sich versteh, dir wird euch mit Sophie noch deinem, wird du versich verbinden mit dir nicht kann. Es ist gar nicht eine zugepasste Professe, und sie ist auch nicht von dir. Du darfst da reinkommen zu uns in der Firma. Wir wollen dich bestimmen für eine Vize-Vorsitzende mit einem jährlichen Gehalt, wo es für dich gibt, eine Möglichkeit zu führen und erleben, wie eine Jinnitschke da war. Keine Sache haben, was du nicht tun hast. Wir haben gute Prokurrenten, tüchtige Menschen, einmal auf der Sitzung heraushelfen mit der Deihe, verständigt sich mit unseren juridischen Konsulenten. Das werde ich machen unabhängig. Das werde ich geben eine Position, eine Stellung in der Gesellschaft, wo es jeder ein oder wahrt. Du wirst vernehmen als mein Sinn. Es werde ich euch geben Macht. Menschen werden sein, untertänig zu dir. Du wirst dich bedarf nach Umsehen wegen einer Wohnung, einer reichen, vornehmen, erstklassigen Wohnung im Stuhl. ein Assomniac, wie dein Engländer will, oder ein Moderne. Dein Engländer hat nicht gewusst, du kannst er herumlaufen und dir einschaffen, antike Mäbel. Du wirst bedarfen, du hast dein eigenes Automobil, fährt halt ein eigenes, wie du er so meinst. Ninitschka wird sich hereinziehen zu dir in deinem Kavaliersgewöhnung, was du hast, sie der war doch von ihrer haus wie sie soll kannen zu einem freind und sich nisch baden schämen und sie hat es recht zu der bart neuch und du euch mein so nicht um sie hat ein reide gearbeitet in ungesammelt vermegens und dein vuter hat sich er gemet viel weiter gut gekennt und mit gottes hilf ist ihm gelungen ein beson zu kleiben als sein so so genießen davon als sein so so glücklich sein. Denkst du, Tate, als du es glücklich ein Reiches zu nehmen gehst, Bälle geben wie Sophia Godewne? Der alte Mirken ist ein bisschen verwundert geworden auf der Frage von, und verbracht sich. Und mit der Pensione, wo sie er hat, er aufgenommen von seinen Nuss in der Hand, hat er gegeben einen Wunsch zum Kellner, weil er hat sich dann lehntet mit dem Wein und als er soll nicht stehen. Nachdem, wie der Kellner hat Unger Rüder auf dem Weißen Graf mit den Gleisen auf dem Tisch, hat ihm der Alter nachgeriefen. Mit dem servierenden Fisch kannst du warten, bis wir ihn riefen. Steu nicht. Gehört hat der Kellner gesagt und er weiterzielt. Gleick hat der Alter zerkeilt das Wort in seine Augen, wo seinen Eidst reut geworden ist. haben sich umgeblasen und er ausgesetzt sich auf die geschwollene Rande von seinen eigenen Torben. Glück! Wer weiß, wo es Glück ist? Er hat so viele Menschen gesehen und keiner hat mir noch nicht gesagt, wo es das ist. Ich will aber als mein Sühn so hoch mein Heim. Von seinem Vater hat es nicht gehört und der Alter ist verschwiegen geworden. Papischke hat mir genau das gerieben. Wusstest du zu verschweigen, ich weiß meine Schuld. In Äfscher ist es meine Schuld, euch nicht. Ach, Lula, solche, sowas. Jedenfalls ist es nicht gewählt. Dir wünsche ich es anders. Es klusst sich ein bisschen unzuwehren, mein Sohn. Es rutscht bei deinem Feier, wenn du willst erlauben, sei mir gut, die Eltern. Es wird langweilig und es fängt sich noch etwas. Ja, ja, ich wollte dich gewollt sehen, glücklich. Mirken ist stillgeblieben. Sein Herz ist jetzt weich geworden zum Puttersgeuro und umgegossen mit Brachmone zu ihm wie in einer Mühlkejurung. Verwusretzt er soll. Wie auf etwas anderes, auch aufzufehlend das Gespräch, hat der Alter zugelegt. In Uchall im Gläubir, als Nienitschke, wird seiner gut weib. Sie wird machten ein warmes Haus. Es schadet nicht, wo sie hat Kaprisen. Du sei gar nicht. Kassen oben wird sie sein, dameartig wie Olga Michalowna. Du glaubst das auch, Papischke. Ich weiß es, nicht mehr schon du es gesehen. Nur du, wo darfst du dich euch ein bisschen ändern? Männlich werden. Aber sag mir noch, hast du wirklich lieb, Ninnitschke? Also hast du dich beschlossen auf dem Schritt? Aber siehst du mir euch ein bisschen kaltlich zu ihr? Auf schon deine Natur. »Mit ein anderes Gerät weiß ich nicht, Futter.« »Was heißt das?« »Ach, ihr Jünger da, schwer euch zu verstehen.« »Was heißt, du weißt nicht?« »In du, gehst du noch so ein Schritt?« »Ja, gewiss. Wie heißt anders?« »No, noch nicht zu gewohnt.« »Kommt noch alles ein bisschen fremd.« »Oh, das meinste.« »Das wird sich bedarfen ändern.« »Und mit der Hasene...« wird sich durch meine Meile ändern. Man bedarf nur machen ein größer, warmes Heim, ein nemeses Heim, ein priseses Heim. Es ist Zeit, so ein schön, langes Zeit. Und öfter will ich sich euch überziehen zu euch, denn ihr werdet erlauben. Vermisst gewohren durchs Hotellleben. Wie es euch? fragt Mirken der Steun. Pushe, wir wollen einem eine größere Wohnung oder ein Haus kaufen, ja. Ein Haus. Wir es a koif na hois mirne san nommen geben heus mirkin ich will dort um mein eigene wohning nenechka wird sein die madam mir neufnen beschützestige gast geben oft und mulzeiten verfrein mit dein wort mir wallen in peterbrug verlegen unser heim heus mirkin noch ihr katarinenburg weil mir doch schon nicht zrucke nicht du dort wusst du sich mehr Mirken hat gestammelt eine Weile, einde hat er rausgebracht das Wort. Und mit Helena Staphanovna, wo es wird sein? Mit Helena Staphanovna? Mit Helena Staphanovna? Wo soll es sein mit dir? Sie hat ihr eigenes Heim. Ich meine, Helena Staphanovna wird es gerne haben, sein Meucho gerne haben, wo es du wohnen möchtest mit uns? Was hat sie ja gern zu haben oder nicht? Sie hat sich ihr Leben. Papischke, ich beide Chiba, wo sich weckt aus, noch wie so ich wird aus sein mit ihr? Ich hab doch dir gesagt, was soll sein mit ihr? Helena Sapanowna hat genug Geld und als ich wird bedarfen, will ich ihr nachgeben. Es müsste ich einmal an Ende nehmen, hat der Alter geschmeichelt. Papischke, du meinst doch nicht, Überzureißen mit Helene aus der Bahnhofner hat mir gegen die Mutter ausgeschrien. Schon lange, was stimmt. Und jetzt, weil ich es ausführe. Ich meine, sie ist vorgebreitet worden. Papischka, wie kannst du das? Die Frau hat doch dir ihr Leben weggegeben, hat der Sohn ausgeschrien. Was weißt du, was sie hat mir gegeben hat? Ihr Leben oder nicht? Nicht dir das zu mich bitten. Und du hast doch nicht gewollt, als dein Vater so weiterführen, als auch um Klur leben. Nein, euch zeigt, schon für dein Vater mit Leid gleich zu werden. Aber Papa, Papa, wie heißt, wie sollst du das? Tut dir gar nicht leid, die Frau, was hat für dich so viel getan? Ja, leid oder nicht leid, wer darf es tun? Und für eine Sache, was sie bedarf tun, tun sie sich nicht abzustellen, was sie soll nicht kosten sollen. Übrigens, die Geschichte mit Helenis Depanowna ist meine eigene, und du wirst doch mir den Leuten meine zu geben, allein zu bringen, in Ordnung. Mirkin hat schon geschwiegen. Nun, Kellner, jetzt kannst du der langende Fisch, hat er der alte Mirkin gegeben eine Wunsch zu dir von der weitens wartenden Menschen. durchs das heißt, Essen ist ein zugegangene Schweigen oder in ein Gespräch wegen nichts Interessantes und in keinem nichts ungeändige Sachen. Nach dem Essen sind es ja beide verfuhren zum berühmten Advokat. Wenn sie dann reingekommen zu Olga Michalowna, ist ein Ninnetschka schon an den Krieg gelaufen mit der Brief in der Hand. Stellt euch vor, der nachher, wo es uns Nächte gewollt beleidigt hat, Es ist nicht gewinnt kein anderer, weil der jüngere Kümmow, der Sohn, von dem wakanten Fälscher, sagt mit Verwunderung Nünitschke. Wie er so üben, wann weißt du das, Mädchen? Wundert sich der alte Mierkind, er ruft nämlich sein goldene Pensione und überwischendigte Gleise. Und noch was gekriegt von ihm ein Brief, wie er beide über Schicke gewesen, sagt er, und Blumen geschickt. שאַפ קאַסעט 75, 6 קאַסעט 6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 Also, ihr wilt hern noch redende Bücher. Seid da soll gut und hab da guck auf inser Webseite auf www.jedischbookcenter.org. www.jedischbookcenter.org. Ich bin ihr scheier Schäffer, a schönen Dank vorn zu hören sich. You've been listening to another of our redende Bücher, Jedisch Talking Books.